Копія завжди гірша за оригінал, не треба, адже так багато уперше Шопен, Ноктюрн, Бірюза. Борис Аркадійович чемно залишив Софію у ванні одну, сприйнявши вимогу за належну, справедливу і притаманну образу лялі Скромність. Ляля -ля вийшла з ваної кімнати у рожевому ж таки махровому халатику з бантиком під круглим комірцем і одразу потрапила у лапи свого чорного ведмедя. Добрі, сильні, пухнасті лапи. Замовляє музику крихітко. Шоколадку, свічку і шопена. Цього м'якого вечора він пригостив свою лялю ля мінорним вальсом, м'яким і сумним. І таким же сумним і м'яким сексом. М'яким аж до неможливості здійснення. От де твоя всемогутній ведмедю слабкість. Софія не дозволила йому розписатися у власній м'якості – Ще у фазі поцілунків відчула, що струна пристрасті, яка на цьому градусі пестощів мала б уже настроїтися на соль третьої октави, тупо дихає басовим «фа» і закапризувала. Мовляв, поцілувалися і досить. Вона, мовляв, дівчина галицька, снотлива, старих звичаїв. Поцілуватися ще туди-сюди – а знімати рожеву люлю тільки після весілля. І взагалі, стомилася, хоче спадки. Ведміті ще трохи пом'яв вдячними лапами рожевий шовк, а потім улаштував геть приборкану лялю так, щоб у не задушити. Та Софія присунулася під м'який ведмежий бік, ткнулася носом у коштовне густе хутро, що тонко пахло дуже доглянутим і дуже дорогим ведмедем, і вперше в житті відчула себе немовлям у невагомості материнських вод. Розділ двадцятий як чудово розуміла тепер Софія новітніх емігрантів, і особливо емігранток, які, опинившись за кордоном великої неосяжної, вхопили за хвіст жар птицю і зазнали нараз усіх розкошів у палаці якогось – Абдель Хаміда, Сера Робертса чи містера, хто його зна, кого Фельда. Буваєш так, щастить людям». Закохується у них якийсь заморський павич і складає під ноги володарці свого серця усі багатства. І вчорашня Катруся раптом оселяється у палаці, одягається в оксамит і шовки, викупує тілечко в басені, висмажує у солярії три масажистки до її послуг, дві перукарки і десять манікюрш, по одній на кожен пальчик. Захоче – до вибадів лувр, колізей, піраміди і велика китайська стіна. Цо пані їх це? На шиці діаманти, на пальчиках смарагди, сапфіри, рубіни, на вушках перлини завбіжки зблюдце. На ніжках, правда, ланцюжки тонкі, золоті, майже непомітні та прикро відчутні. Як ви гадаєте? Чого найбільше бракує такій новітній роксоляні за умови палкої закоханості і вітчено квітучих почуттів? Авжеж, доброї старої колежанки, з якою разом мастили лаком стрілки на колготах, щоб не повзли далі, отієї колежанки, якій можна усе це показати, усе? Розповісти і на тлі стабільної совкової невлаштованості, якої сама собі здаєшся упакованою, як ніколи, і всі маленькі незручності у вигляді чоловіка із хронічно м'яким, чи навпаки перманентно жагучим, чи зовсім збоченим. У неприродний спосіб цим характером його дітьми від першого шлюбу, керованими не більше, як літаючі тарілки,